İbrahim surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 52 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Əlif, Lam, Ra Ya Məmməd Bu Qur'an elə bir kitabdır ki Onu sənə insanları onların öz Rəbbinin izni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 Vay kafirlərin halına! O kəsilər ki, dünyanı ahirətdən üstün tutur, İnsanları Allah yolundan döndərir, İslam dinini qəbul etməyə mane olur Və o yolu əyri hala salmalı istəyirlər, Onlar haq yoldan azıb uzaq düşmüşlər. Biz hər bir peyğəmbəri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 Tayfanı, İsrail oğullarını zülmətdən nura çıxart və Allahın vaxtı ilə onlara neymət verdiyi günlərini xatırladı. Bunda çox səbr və şükür edənlər üçün sözsüz ki, neçə-neçə ibrətlər var deyib, onu mövcüzələrimizlə peygəmbər göndərdik. Ya Muhammed xatırla ki, bir zaman Musa öz tayfasına belə demişdi,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 Əgər mənə şükr etsəniz, sizə olan neymətimi artıracaqam. Yox, əgər nankörrük etsəniz, unutmayın ki, mənim əzabım həqiqətən şiddətlidir. Musa dedi, Əgər siz və bütün yer üzündə olanlarla nankörrük etsəniz, bununla Allaha heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Çünki Allah heç kime, heç nəyə möhtac deyildir. O bütün məxluqatı yaratdığına görə onsuz da öz özlüyündə hər cür tərifə şükrə layiqdir. Məyyar səndən əvvəlki nur ad Samud tayfalarının. Və onlardan sonra gəlib getmiş saylarını və təfsilatını ancaq Allahın bildiyi ümmətlərin xəbərləri sizə gəlib çatmadı mı? Peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar möcüzələrlə gəlmişdilər.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 Təvəkkül edənlər də yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. Küfrədənlər Peyğəmbərlərinə dedilər, ya sizi yurdumuzdan çıxarıb qovacaq, ya da mütləq dininizə dönecəksiniz. Rəbbi də onlara, Peyğəmbərlərə belə rəh yetdi. Biz o zalimləri mütləq məhv edəcəyik. Onlardan sonra da yurtlarında sizi yerləşdirəcəyik. Bu varisliy,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 İndi Allahın əzabını azacıq da olsa bizdən dəf edə bilərsizmi? Onlar belə cavab verəcəklər. Əgər Allah bizə doğru yolu göstərsə biz də sizə göstərərdik. İndi ağlayıb sızlasaq da, səbr etsək də fərq etməz. Əzabdan xilas ola bilmərik. Bizim üçün heç bir sığınacaq, heç bir qurtuluş yoxdur. İş bitdiyidə, cənnət deyilər cənnətə, Cəhənnəmlilər də cəhənnəmə daxil olduqda, şeytan onu məzəmmət edən kafirlərə belə deyəcək. Allah, Peyğəmbərlər vasitəsilə sizə pis əməllərinizə görə cəhənnəmə düşəcəyiniz barədə doğru vəəd vermişdi. Mən də sizə kömək edəcəyim haqda vəd vermişdim. Amma sonra vədimə xilaf çıxdım. Əslində, mənim sizin üzərizdə heç bir hökmüm yox idi.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 Ey Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız, sayıp gutarabilməzsiniz. Həqiqətən insan çox zalim həm də çox lankordur. Ya Muhammed, xatırla ki, bir zaman İbrahim belə demişdi. Ey Rəbbim, bu diyarı əminamanlıq yurdu et. Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq elə. Ey Rəbbim. O bütlər həqiqətən çox insanı haq yoldan azdırıblar. İndi kim arxamca gəlsə, o şübhəsiz ki, mənləndir. Kim mənə qarşı çıxsa, bilsin ki, tövbə edəcəyi təqdirdə, sən günahları bağışlayansam, bəndələrinə rəhmədənsam. Ey Rəbbimiz, mən əhl-i əyalımdan bəzəsini, İsmailı və anası Haceri,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 Məni də, nəslimdən olanları da vaxtlı vaxtında lazımınca namaz qılan et. Ey Rəbbimiz, duamı qəbul buyur. Ey Rəbbim, haqqı səb çəkilən gün, qiyamət günü məni, atanamı və möminləri bağışda. Ya Mühəmməd, Allahı zalimlərin etdiyiləri əməllərdən əslə qafil sanma.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 Biz sənin dəvətini qəbul edər, iman gətirər Və Peyğəmbərlərə tabi olarıq deyərlər Və səvvəlcə sizə Heç bir zəval toxunmayacağı barədə And içməmişdir Siz özlərinə zülm edənlərin yurdlarında da sakin oldunuz Onların başına nələr gətirdiyimiz də sizə bəlli oldu Üstəlik Sizin üçün ibrətamız Məsələlər də çəkdik Kafirlər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 Haqq qısab üçün bir olan, hər şeye qalib olan Allahın huzurunda duracaqlar. O gün günahkarları qandallanmış, zəncirlə bir-birinə bağlanmış görəcəksə, köynə iləri qətrandan olacaq, üz gözlərini də ateş bürəcəkdir. Allah hər kəsə dünyada etdiyi əməllərin cəzasını vermək üçün belə edəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah tezli ilə haqq hesab çəkəndir. Bu Qur'an insanlar üçün elə bir möözədir ki, onunla həm qorxsunlar, həm Allahın tək bir tanrı olduğunu bilsinlər, həm də ağıl sahibləri düşünüb ibrət alsınlar.